М'яса довженним шматком із самої хребтини Еанта почастував Агамемнон, Атреїв син широковладний. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, перший снувати свої міркування почав староденний Нестор, що завжди поради умів подавати найкращі. З наміром добрим до них він почав говорити й промовив. Сину Атреїв, і ви, найславніші вожді все Ахейські, довговолосих багато Ахеїв тут голови склали. Темну кров їх пролив біля хвиль повноводних з буйний Арей, і спустилися душі їх всі до Аїду. От чому треба, щоб зранку Війну припинили Ахеї. Ми ж зберемось і на мулах, сюди на волах привеземо вбитих тіла. І недалеко від наших човнів мореплавних спалимо їх, щоб кожен дітям хоч кості батьки їх міг привезти, як повернемось ми до своєї вітчизни. Пагорб могильний над вогнищем, спільний для всіх ми насиплим, Серед рівнини і зразу ж зведемо навколо високі стіни для захисту нам і нашим човнам реплавним. А посередині вправлену міцно поставимо браму, щоб через неї проїхати кінні могли колісниці. Зовні, за стінами близько, мирів прокопаєм глибокий. Стан оббігаючи наш, він кінних затримає й піших в час, коли наступом рушать трояни на нас воєвничі. Так він сказав, і всі владері його мову схвалили. А в Іліонськім Акрополі, близько від дому Пріама, страшно бурхливий троян вирувало тим часом зібрання. Першим антенор розсудливий став серед них говорити. Слухайте, трої сини, і дарданці, і військо союзне, хочу сказати вам те, що в грудях хвилить мені дух мій. Нині ж давайте вернімо Атрідам Єлену Аргейську разом зі скарбом її, адже й досі, ламаючи клятви, ми цю провадим війну. Нічого я доброго з цього не сподіваюсь, якщо ми... Не зробимо так, як я раджу. Так він промовив і сів. Із свого тоді місця Єлени пишноволосої встав чоловік Олександр Богосвітлий, відповідаючи він йому слово промовив крилате. Не до вподоби мені, Антеноре, оте, що ти мовив. Міг би ти іншу, напевно, подати нам кращу пораду. А якщо справді, без жарту, ти все це обдумано мовив, то, мабуть, розум у тебе самі одібрали богове. Тож до троян у покірників коней хотів би я мовить. Прямо скажу я тепер, не віддам я дружини своєї. Скарб же, що з Аргоса з нею привіз є до нашого дому, весь я готов повернуть. Ще й от себе до нього додати. Так він промовив і сів. Із свого тоді місця підвівся старець прям, Дарданіт до безсмертних подібний порадник. З наміром добрим до них він почав говорити і промовив. «Слухайте, трої сини, і дарданці, і військо союзне». Хочу сказати вам те, що в грудях велить мені дух мій. Йдіть і, як завжди, вечерю у місті своїм споживайте. Та не забудьте про варту і про що кому слід пильнувати. До кораблів крутобоких хай піде ідей на світанку і скаже Атрея синам Агамемнону із Минелаєм.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 і слухали всі, і з ним були згодні.